Those were the days, my friend. Sê hy, en hoog, hoeveel memories is daar nie in those days nie. Man, ek so sê, ek hoop julle kan my hoor vandag. Vandag, ek so sê, moet ons allemaal stief duimen vasthou, want ek het hier gesikkel van laatst vrijdag met die uitsending van hierdie program en het ons die hele week, het ons gewerk Nou, so vanmarrag, so net na een, het ons die finale finishing touches gedoen en hoopelik kom dit als recht dier daar by julle en die programse naam is uh, Treffers van Toeka Tot Nou en ek is Ludwig Venter waar het vir julle aanbied. Nou, dwars dier die week het ek nie een uitsending gehad nie as gevolg van hierdie technische probleempie as <coughs> kies toch en ja, ek hoop nie dat gebeur ooit weer nie en ek het in 2016 begin uitsaai en is die eerste keer wat ek so sukkel uh, met die program vir een hele week lang nie kan uitsaai as gevolg van die probleme nie. Maar ja, hou ky, ek dink jylle hoor my, dit als lyk aan hierdie kant, so as daar fout is hoop ek is aan jylle kant. <laughs> ok, kom ons skopsommer af met die likieboer, uh, ek het nou weer een klompie Hier wat ek gaan indruk, het klomp Afrikaanse liekies, wat ek gaan indruk vir die eerste helfte van die program, want ek sien die mense geniet hierdie Afrikaanse muziek. Kom, ons luister na Anton Goosin en die liekie is waterblommetjes, natuurlijk. Hey, het jy al waterblommetjes geëet? Ek hoor, dit is aangenaam, ek het nog nooit self probeer nie, maar uh, ja, uh, newe sy newe, kan eendag daak gebeur. Hier is Anton Goosin, waterblommetjes to blow all my kids sien Hanlie, Hanlie van en daar van uh, Kimpton Park, ek sien jy is ingeskakel ek weet nie of andere in die achtergrond sitte en luister nie, hallo aan jylle twee en ek glo jylle geniet die Afrikaanse gedeelte van die muziek, ach jylle, jylle te weie een muziek genre wat jylle aan blootgestel is of wat jylle geniet, so ja ek glo jy gaan vanmarske program geniet, as jylle om kan hoor bijgesê, dan uh, Is ek happy en amal is happy. Ons stap aan en ons kom nou weer by Afrikaans. Nou, hulle is in, uh, die heel eerste Afrikaanse liekie, wat op nummer 1 bereik het op die SA Top 20's. Is hy wat ek nou gaan speel, ne? En weet julle wat er is dit? Des en Doon, sy gezoom van die baie 1966. Nou, Doon sy nooens van was silver en sy was in Durban geboore en hy was die middelste kind van 7 en Des was die enigste kind, bedurwe klein Brokkie van Johannesburg. Nou, hulle ontmoet op die campus van die universiteit van witwatersrand waar hy kins, wat ook nie, sy het kins gestudeer en hy het wet gestudeer. Hy skop af uh, op so wel uh, Uh, hy skop op op die aandrang van sy professor wat geseen het, oei, hier sê hier sê die potentiaal hier nie en soos hy self herken wat uh, aanbeveel dat hy liever uh, mysiek en moet volg. Nou uh, sy voltooi haar studies in Italia, waarna hulle saam beginne optree, hulle was uh, groot treffer met uh, The Seagulls name was Nelson, wat geinspireerd is door die leven van Nelson Mandela. Hier singt Desmondoan vir ons, hy nou, eerste wat ek genoem het, die eerste nummer 1 Suid-Afrikaanse, uh, of Afrikaanse liekie op die top 20's. Die GAS GAS GAS shady lane through the sugar cane, a looking for his wife. As he strolled along, he sang a song of the land of milk and honey, where a bump can stay for many long day and not need any money. Mm. In the Big Rock Candy Mountain Now in the Big Rock Candy Mountain The cops all have wooden legs The bulldogs all have rubber teeth And the hensley's soft-boiled eggs Farmer's trees are full of fruit Their barns are full of tea But why you wanna go where there ain't no snow Where the sleet don't fall and the wind don't blow In the big rock, can you imagine? Lands a groen door a boom, sit a carl in groop Z'y gedacht is hoog in die die van die plaas, onder enkele baas Waar man werkt, handen in die sokke Die van die land waar die brammers brand en die trekkers trekt te saam en die dan waar die lammers lam en die ministers minister die vader die gas van die bije en die lekker kerk zwijn Wokke bles, en die boer, wokke boer In die weertuig O die gesis van die slange die, die wolkberg hangen Waar die krokke de lokrok met die tanden En die lukke van die luk En die aas voels aas Aan de knorren die kraatsen Die gebrond van die brommers op die vlot konkons En die dagber in de haren op die dakke Waar die akke tussen akke en die kakkerlakke lak ja. Don't be on a book, bendy back. Dizendon Lindberg, wat daar vir ons gesing het, Zuid-Afrika sê, eie, eie, twee hippies, die hippie-paarkie, hippie maar uh, ja, uh, nou, ek is nog nie seker, of my klank het gaan nie, niemand het nog bevestig nie, en niemand het nog ontken nie, so, uh, ek, ek sit my hierdie kant in duimen vasthou, en ek praat, en ek gesels, en ek en ek speel nie my sek, dit is lekker om my siek te luister, nou ja, ehm, um, gaan ons nou verder en ons gaan luister met 4Jackson and Jill sy Ramya onder andere, en dan volgende gaan ons nog een van hulle sing. die Suid-Afrikaanse groep het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as The Navadas en toe later as The Zombies voordat hulle uh, toen Glynnis Lynn by hulle aangesluit het het hulle toe uh, die 4Jackson and Jill geword Hulle eerste grootplaaslijke treffer was Timothy en met Master Jack het hulle gestuig tot die 18 achttiende posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons gaan nou na hulle luister met eerste, gaan ons luister Aramaya en direct daarna gaan ons Linus Lin, sy sy my hart het een kleine venstekie en iemand loera dier wat? Ja, die kom jy, ons gaan Thank <laughs> you. Es Lynn sêsing sy my hart het 'n kleine venster en die vorige een was ook sy gewees met Ramaya die toer dokter. Nou ja, en ek het goeie nuus gekry vir julle of vir myself dan, as vir niemand anders nie. Hanli, baie dankie. Jy sê dat die klanken kom deur en en dat julle dat julle my kan hoor. Dit is 'n Wie Hier, het ons gesukkel hierdie weer? Dit is vir hierdie week. Dit is ongelooflik. Wie, ek het op een stadium gesê, oké, okay, my uh, uitsending daar is verby. Ek gaan nie meer uitsij nie. As ons om nie van marra nie, dan hou ek op met uitsij. En so <laughs> het elke maddag en elke maddag gekom en ons het gewerk aan die ding. En my dank gaan aan die Radio Eendrag uh, Eienaar. En dit is... Uh, uilkie, uh, uilkie, DJ uilkie, en hy is uh, beter bekend as uh, Anthony Horn, daar van Henties by. Man, die man het uit sy pad gegaan, hy was nog on, uh, ongesteld ook dier die week, verskrikkelike maagandoeningen gehad, en naarwoord, en al die hyteboekers, ek, daar is een virus daar in Henties, wat die rond te doen, en like my hy die ding gevang, en uh, ja, En so het ons toe uiteindelik recht gekom. En die program is werkend en dit ek nou net gehoor by uh, uh, Hanley, Hanley van Roy, daarvan uh, Kempten. Ok, nou kan ek met meer confidence uitsaai, ek weet jylle luister en ons gaan nou luister na uh, hoe kom nie? Nee, nee, nee. <laughs> Oegaats, wat gaat nou hier dan? Uh, Higo is die ouse naam. Hy is Higo Ludic en hy is gebore 2, 25 september 1983 Ach, is nog een jong sientjie man. In Zuid-Afrika is hy afgetrede Namibiese kriketspeler en ook een misikant. Nadat Ludic die eerste keer aan die onder19 wereldbeker van 2002 deel het, het hy later begin het deelneem aan twee toernooie waarby die Zimbabwese kriketspan betrokken was, waarvan die eerste in augustus 2003 en sy aangenome thuisland dit uh, toe plaasgevind. <coughs> Excuse. Ludic het voorheen 7 youth a day, youth one day verskyn, en dit is uh, ook in kriket natuurlijk, internationale Uh, voor hy by die senior span aangesluit het. Nou, Ludic het namens, of, of tijdens, uh, 2005, IKA, IKR, trofeeën verteenwoordig. Nou ja, hierdie program gaan nie oor cricket en al die dinge nie, ek mors tyd, en ek wil julle net sê, dat die mannetjie, uh, die eindste, Hugo Ludic, hy praat van die meisiekie daar, van business fly, en haar naam is Sarkie elke keer as ek deurd bissiesvlei ry dan dink ek aan Sarkie daar van bissiesvlei hier kom Hugo Lurik Sarkie daar kom bissiesvlei dit sa op die drankerei van busies vlij, het saam met my op die bus gery Soek a dik swaard raam gedra en die lengs het sy by kou gekry As die smaal sien jy net kans, as die smaal sin jy net kans Saakie moe nie waar in die ou sal rechtkom Saakie moe nie waar in die die liefde oor jou pa kom al lyk die dinge nou so bieke krom oh al lyk die dinge nou so bieke krom saarkie daar van biesies vlij het saam met my my trik gekry en sy dra nie meer die brille nie sy nou een vrouw sy gekry en as sy smaalf, smaalf, sy vir my ja, sy smaalf, smaalf, sy vir my Sarki Moenie waar in jou sal rechtkom Sarki Moenie waar En saam met my op die trein gerei En haar vinger het sy een ring gedra Waarvan het sy by my gekry En as sy smaal smaal sy vir my Ja sy smaal smaal sy net vir my Saakie nie waar en nie kom Saakie nie waar en nie al Ek sal die liefde oor jou baard kom Al lyk like die ding nou so'n saarkie daar van business fly my saarkie daar van business fly saarkie daar van business fly het saam met my op die trein gerei saarkie van business fly en ja, op die trein en sitte mens in handjies ek het Toe, wel, ons het daai tyd het ons het SIP A genoem. <laughs> Dat is die eerste standaard op school, of die eerste graad, wat hier op school gaan. En uh, daar had ek een girlfriendjie gehad, kan julle geloof? Ek wonder wat het vanaf gevoel, haar naam was Hennie, en haar van Slappendal. Ken die dalk van Hennie Slappendal? Nou ja, uh, ons het handjes vastgehou, so op die trein, ons het met die trein, Uh, school toe en hy is toe gegaan. Sy het verder as ek geblei. Uh, sy het op Werda uh, afgetlim en ek het daar by Pollock Nee, is het? Ja, Pollock Park, waar ek afgetlim het, maar in elk geval dat ons uh, weet nie, uh, betekent dat ek deur ge samendag gerai tot by hulle huis door in Werda, dat ek weer op die trein getlim en terug gerai na my huis toe. Betekent dat sy daar by my afgetlim, betekent dat ek by haar afgetlim. Hey, een wonder, Henny, waar is jy nog? Ok, nou, die groep wat nou vir ons gaan vermaak, is natuurlijk groep 2, en uh, ja, hulle was een Zuid-Afrikaanse muziekgroep wat bestaan uit twee lede, Gert van Tonner en C.S. Reineke. Nou, hulle was bekend vir lekkies soos die oukere lekkie, daar niks soos ware liefde, die kat kom weer, die parre wil gaan opzit, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nou, in Zuid-Afrika was daar seker nie een sanggroep wat uh, hulle uh, kon evenaar, of in hulle skoene kon volstaan nie. Is die comment wat op uh, media gemaakt word, maar jy, jy, homong, ek woon hier, uh, hubby en Spensa, uh, ons gaan net nou van hulle op hoor, en, eh, uh, Ja, herk is baie happy met hulle ook. Uh, hulle is gelijk of, ja, uh, gelijkstaande, kom ons noem het so. En uh, de, so ons het ander groepe wat hulle skoenen kan volstaan. Ok, ons skop af met groep 2 en hulle sê, uh, hulle sing ook van een meisie en die meisie, sy naam is Linda, Linda, jy is vermaak nou net met een meisie genaamd Linda. Nou ek wonder of sy rektig sy nooi was, of wat er een van die twee sy nooi, of uh, uh, laat hulle nou liwies beginne raak oor, uh, en die uh, kies skryf oor al. Die volgende dame, man, ek, uh, as ek haar uh, naam hoor, dan sien ek kabaret, kabaret, en dit is natuurlijk Helena Hittema, een Suid-Afrikaanse actrice, sanarese, liedjeskrijver, wat ook Frans, Vlaams, Italiaans en Nederlandse liedjes syng, het uh, met die thema van die TV-reeks Sonkring, het sy self geskryf en gesing. Nou, uh, sy doen verder kabaret, sien, ek is nie verkeerd, nee, ek is recht, sy doen kabaret en gematriculeer met onderscheidings in Engels en Afrikaans by Pretoria High School for Girls. Dit is een lekker ene om in die tale so uit te blink, nee. Sy word gekies uit drama-studente, landwijd, om vertruk uh, die Transvaalse Raad voor Uitvoerende Kunste in 1984 te gaan werk en onthou jylle vertruk. Hy het ook een groep gehad wat so rond getoerd het en ons vermaak het. En uh, op te treed in die staatstheater in Pretoria, na haar BA-drama, by die uh, Universiteit van Pretoria. Nou, ja, <coughs> Elena Hittema, sy doen, en ek sê dis Afrikaanse likies, maar hierdie ene, ek weet nie wat het al is, ek geloof nie, sy weet wat het, quasi quasi blue, en uh, ja, kom ons luister nou, die Suisse Afrikaanse act, uh, sangaresie, dit weet ons. <coughs> Tu sei mio cielo cielo quasi quasi blu Tu sei mio o con zucchero per te tu. tu sei mio amore vota sinè mio cuore e tu, tu la la quasi quasi blu La la, crazy crazy blue You are my almost blue sky, crazy crazy blue You are my copper chino zu kernel You are mio crazy amore I'm assaulting in mio cuore E du du la la Quasi quasi blu E du du la la Quasi quasi blu Ogni Momenti Mi riapresenti E Magico E con sempre magico You are my almost blue sky Quasi quasi blu You are my cappuccino Cos'è che per tu You are mio crazy amore Summer salting in mio cuore E hey, la, la Quasi quasi blu La la, quasi quasi blue Tu sei mio amore Votar si nel mio cuore Et tu, dun, dun, la la Quasi quasi blue Et du du la la Quasi quasi blue Jo, uh, ek het een om te glo Dat a uh, Ja, hierdie ene nie uit saai nie. Uh, dit lyk like of wat fout is alweer met die saai nie. As het nie A is nie, is het B. Huh? Hy traai hier kon ek, hy traai kon ek. Ek hoop, ek hoop, hy gaan dier. Uh, want die volgende ene, wat ons na gaan luister, tenminste as jylle nie klaar kan luister hier vandag nie, kan ons luister na die pot gooi ek sal die pot gooi stier aan enige een wat belangstel en ek is nie seinig nie. Nou ok, kom ons ga stap aan, ons gaan nou na Danna Wooner, dit is die hoog verhoognaam van Shanna Van Lee, Chantal Van Lee, sy is op Hasselt gebore in 10 februari 1965 oor, uh, dag voor my dochter, maar ok, nie die jaar nie. Sy is een Belgische zangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, uh, Zuid-Afrika en Nederland. En in 1993 het sy baie gewild geworden met woordenloos. Teen die einde van die negentigs het sy in ander talen beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in ander talen. Vandaag sang uh, uh, Dana Woner, die een wat ons van gaan luister van haar, Seve Reenboe. Dis ons Afrikaanse programmerie so die Afrikaanse um, muziek sal see vir. Maak die saak waar sy van aankomie, ons speel Afrikaanse muziek hier kwijt. van Lee. Het klink vir my so, het is een prachtige naam ook. Danne Wooner, waar hy vir ons gesing het in Afrikaans 7 regenboe. Hulle uitspraak is altyd so, as, as ek na haar luister, die uh, ookie, wat is sy naam gewees, uh, wat Mama gesing het? Uh, heintje, heintje, hy het in die selfde uh, taal gesing en hy het sterk stem en uh, ja, hulle praat prachtig Afrikaans, die mens, Ok, ek sê die klank is nog af en, ach, uh, die uh, streaming is af, maar ek geloof, dit is net as gevolg van die syne. So, moe nie komkomer nie, jylle kan my sêker nie hoor nie, maar uh, ek hou maar duimen vast, laat het spoedig gaan deurgaan. Die volgende ou, ons allemaal ken hom, en ons allemaal weet, hy sing Voel vir my maar nog of hy altyd daar was in die Afrikaanse arena. En, uh, ja, Kurt Dern van Heerden hy is Johan van Heerden en hy is bekend as Kurt Dern nou die liekie wat ons van hom, hy is in februari van my metriekjaar 1970 gebore en hy is gebore toe ek in metriek was en sy oorsprong is van Pretoria, ons gaan na hom luister en die liekie wat Kurt Dern van ons syng is Heidi roep al die laat hulle luister was hy Kurt Dern, Kurt Dern, soos partijmense sê, en uh, hy het vir ons gesing Heidi, die kinderlikie van klein Heidi met Peter door in die berge, en so, ek weet een wat baie gewild van hom was, uh, toe ek my kroeg, as ek om aansit, is hy hele vloer, vol dansmense, en dit is natuurlijk uh, Meisie Meisie, van Kurt Dern, nou ja, ek sien, hy sikkel nog, uh, by my gaan nie, die, die, die streaming, gaan aan en af, aan en af so en die, die ding is op auto connect so hy sikkel om te connect en uh, hoop hy krij dit gauw recht, dammit uh, dit is frustrerend mense, dit is frustrerend uh, hy trek nou al by logging in hou duime, hou duime, hou groot duime, <laughs> ok ons gaan aanstap terwijl hy daar sikkel om logging in te doen Um, nie, daar wees hy weer eerder hey, romans romans is die groepie of die mense en uh, die meisie is Sonja Aletta Nel van 1971 is sy gebore in Omaruru, Namibia waarna sy in windhoek verhuis het en uh, sy daar groot geword en rum deur muziek en muziek en muziek, so sy sê self, dat sy geloof muziek het daar gekies en sy nie muziek gekies nie. Sy is gebore om liedjies te skryf en te sim, gloos sy, vas. Romans gaan saam met haar sing en die liedjie wat hulle vir ons bring is Duisend Drome. Hier kom hulle. Romans en Nehaneel. vir, vir G, ach, nie aan hel daar so, enige een wat saam met haar sing, kan soos die heren ook klink. Ek soosie, ek sal Hansie Slim saam met die vrouwmens gaan sing, en ek sal soosie held ander kant uitloop. O, oh, dit is daar maar, sy is fenomenaal, sê ek altyd. Nou, ok, romans is amal, ook, baie talentvol in die eier recht, maar, ja, vir my is nie aan net, boe enige van die kunstenaars, die algemene kunstenaars maar ek sien hierdie duimding sikkel nog steeds en ek raak nou uh, nogals, jy weet soos ek sê, is dit nie A is nie, is dit B en uh, meer kan meer hy sê connecting en dan val hy en dan sê hy connecting en dan uh, streaming en uh. maar in elk geval uh, soos ek sê, die potgooi is alweer beskukbaar en uh, Geboore Virginia de Jager, het julle dit geweet? Nee, uh, hierdie is Virginia Lee wat ons van praat. Nou sy was Virginia de Jager in Port Elizabeth, Zuid-Afrika, waar sy bekend as Zuid-Afrika uh, sy singende liefie, the, the Girl with the Golden Voice, Zuid-Afrika sy Queen of Song, Zuid-Afrika sy vrouwelike Jim Reeves, en Zuid-Afrika sy First Lady of Song, Ginny soos sy liefde bekend gestaan het, gestaan het was 'n Suid-Afrikaanse topverkoper vroulike opnamekunstenaar van die verlaat 50er, 60er en vroege 70er jare. Sy was die eerste zuid afrikaanse vroulike zanger wat 'n gouwe skijf ontvang het, die equivalent van 'n miljoen verkope vir haar treffer Goodbye My Love. Nou, sy het dit opgevolg met 'n tweede gouwe skijf slechts 7 maanden later vir Darling It's Wonderful. En van haar gaan ons nou vandag luister sy gesing van Tahiti, Vereland. Virginia Lee, Bruce, wat is Bruce van Ek sê altyd, ah, dag, my wereld, hy is a country sanger, maar in elk geval is sy stiefbaal. Hier kom, Virginia Lee, Tahiti, Vereland. Hy het nou reggekom dat die uh, encoding is nou weer aan die gang en jy kan my weer hoor. En hy uh, ek het intussen in so 'n paar lekker liedjies gespeel en uh, ja, het was Romans met duisende drome, Carden met hy hy die Donna Wonder sewe reënbo uh, Elena Hettema Quasi Quasi Blue en uh, die laatste ene wat ek nou gespeel het was Virginia Lee, so ek glo die syne is nou weer uitgesoord, dat hy whatever die vliegtuig wat oor die syne gevlieg het, dat hy nou weg is <laughs> nou ja ok, ons is uh, halfpad, en halfpad weet julle wat gebeur halfpad gaan ons uh, oor na funny spot toe, en nou vandag het ons ons eie Leon Schuster en eh uh, Ja, ons ook hierdie tyd van die jaar waar die metriek uitslag kom en al die type dinge. En hy het een klachte, hy bel die korant en sy sien sy naam is nie daar nie. Een tragies, Leon Schuster, my sien het gedrep. Hallo, Hallo. Dis dit als ek sê hier, wil jy Ja, morgen dame, het ja. skakel van Ochiwa Rongo so en sy kan jy my hoor Ja, kan jy duidelijk hoor Het skakel van Ochiwa Rongo en sy uitwees, man ek wacht nou al van gister af Om nou willing sy uitslaan te hoor, maar die korant kom nou net nie by ons uit nie man Kan jy net s'ma die voorletters van gee? Ja kyk, hy was hier op die hoerskoel help mekaar in Johannesburg gewees ne? Ja? En we, ek wil net vir jou sê, ek het een plaas hier. hoe gaan hy daar nie in Zuid-Afrika? Nee, dit gaan goed, ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier En die politiek en so? Ach man, ek weet nou nie, jy is veel van die politiek of nie, maar dit blyk asof dit baie stil is. Is dit? Ja hier by ons druk dit, maar hulle sê nou laat daar wie by die 5 4 als half gepraat is, en nou laat die minister Puk ook was sal die ding nou uitgesorteer raak jy weet oe ja ek is bly om dit te word maar ons het een verskrikkelike reen hier so gehad is dit ek is bly om dit te word ach jy moet sien hierdie bokke en skape van my is sommer weer en hulle sy element in jy weet wat is dit nou het ek vir Willem geses nou my jongste spruit ja. as, hy nou, as hy nou die 6 onderscheidings kry wat hy gesê dat hy gaan kry Dan snij ek nou my plaas in twee, ne? Ja? En hy gaan bykie landbouw college toe en waar, waar is vrachtag, hy kom terug, hy kom boer, hy bij sy papie, jy weet. Sje, ja, dis daarom goed En dis soek om, hy kyn hier nou my plaas, hy sê nou my paas jy nie, nou nie, dan kan hy het nie meer, hou nie, meet. Ja. Ok, juffrouw, wat is jou naam? My naam is Marinda. M Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk oor my die naam weer? En sy naam is Sonnekus Sonnekus? Ja, P.W. Sonnekus Ok, hou net bieke aanweer mekaar, man en hy sê is onderscheidings oh, Die onthoud dat ek jou hierdie story Oh, ek doen dit so lang hmm, Hallo? Hallo, ja, hoe luk hiervan? Ek uh, sien, jy spel die Sonnekus N, S, O, N, N, E k e Daar is recht jyvrou, ja. vol onderscheiding sit hy jo, ek kan nie sy naam hier sien nie jyvrou, wat bedoel jy, kan nie sy naam daar sien nie Hier net twee sonne kussen, dit is twee muisies Maar jyvrou, dat moet dat druk fout wees daai man Het <laughs> Nee, ek, ek raarag, hier, hier is niks anders nie Jyvrou betekent dit dat Hallo? Ja, nee, ek is nog steeds hier ek no, gaan net gaan een beetje kijk hier bij die foto's wat is ja, wat is dit? wat is ek kan doen, ek kan dit niet doen ek kan dit niet doen ek kan dit niet dit dat Dani is drukfout ek kijk wat is dit Had jy hem gekry, jy Nee, ek is jammer, meneer, maar ons, daar is net twee meisies, ons het nou in twee korante gekryk, en by die foto's, daar is niks nie. Jy ek kan nie laat, wil hem doop. As wil hem dan gaan die plaas ook nou te ingaan, As een blieb, moet nie wat wil hem doop. Ja. nie rarig, ek, ek kan niks anders doen nie ek het nie die uitslaaie voor my en dit is dit jy wat beteken dit as sy naampie nie is oh, ek kan met jou alweer alweer alweer alweer alweer ons het na nou al vier kranten doorgekyk en dat is niks nie rechtig, ek is jammer ma ek kan verder niks doen nie Juffrouw Juffrouw Hallo? Ja nie, ek nog hier? Juffrouw Willem Is my enigste sien Ek weet En Willem het van my beloof Dat hy vir sy pa onderscheidings gaan krijg En hy sien juffrouw Willem is niet die enig Meneer, ek is jammer Ek kan raarig niks nie, zeg toch wil net met jou praat Hou net af Nu moet ik met wat vrouw Hallo? Ja? My is dit recht of so dat Willem Ja Hallo? Ja, nie, ek nog hier Of wat moet ons nou doen, my al raad ek julle kan gee is bel die help mekaar school en vraag wanneer uh, kan die sien, jy sien her examens kryf, hy kan al symmetrie kryf weet jy hoe voel die ouwerse hart vandaan weet jy voel ek en my man ek kan het gelorechtig, ek, ek kan dit niks ander nie hoor jy zo, ek wil net vir jou baul aan my man sê vir my Ons is bereid om vir jou een cheek van 20.000 rand is stierf. Om waar, waarvoor? As jy sy naam daar kan krijg. Mevrouw, maar ek het nie die korantie voor, maar ek het vier in vier korante gekyk en sy naam is nie hier nie. Maar kan nie sy naam laat druk in die korant? Asom, bleef jy, vrouw. Ek kan dit doen nie, dit is die, die korantse beginsel. Ha, <laughs> ha, Hahahaha Ik had zijn naam in die korant wat druk Hahahaha Maar Willempie Willempie is niet deur nie Willempie is dat druk Mevrouw Rarach, bel niet help mekaar spelen Praat met Willem alsjeblieft Ik kan niet meer langer praat in dat Ik werk voor de korant en Hahahaha Willempie wil niet gaan met jou praat Oh my god, nou moet ik nog een keer probleem Allee Antee Ja? Is ik niet deur nie Antee Ek s'kies toch? Is Willem Pee, Ante? <coughs> Is ek nie deur nie, Ante? Nee, dit wou nie so nie. Ante, wat gebeur nou? Jy moet nou vir Herik saam en vrou, biedie. Dis al wat ek kan sê. <coughs> ok, Ante. Ok, baba, Willem Pee, hoor. Ante, wa? Dankie, wat my pa kan dit nie verwerken. Ach, s'kies toch? Maar ek moet nou gaan redder vir die were. Hallo Ja Wat is jou naam sê jy? My naam is Marinda Marinda Jy is <laughs> Een yes, medaalia vir die dame Mens voel amper Jy wil saam huil Jy wil saam huil Jy weet, dit is so tragies <laughs> Ja nie, sy moet een medaalia kry Ok, ons is a, de dier a daai en uh, nou is ons by die tweede eef so ons kan nou random ander liekies sing en ander liekies nie, nie sing nie, hy gaan nie sing nie nie, nie vir al die geld in die wereld nie maar uh, ja um, kom ons luister nog so een Afrikaner of een of twee hier is nog baie van hulle op die lijst uh, en en uh, was het net al gepraat van groep 2 wat vir ons gesing het en hulle het Linda, Linda, jy is my nooi. Kom ons luister na, wanne hulle sê, uh, hier is meer Sias Reineke hy sê, sprootjies. sy park in my thuis door ver weg van die stadse lawaai waar die kinders na school en die middag kom speel en baljaar en een dag sien ek een klein dokterkie een kant alleen met traainkies wat rool oor haar sproot gesigie En ek sê, sprookjes, lieflim, daar is een en in jou oor, wil jy graag een groot geheim oor, allemaal wil graag soos jy wees, want jy is prachtig, lieflik, en sy druk zag my hand, en sê ek wens, ek kom my door jou oor. Al die sovers en winters is nou reeds so lang al verbuid En die glimlach van jonkwees verberg soms een ou hartseerpijn En een dag sien ek spruitjes weer en my oorstaat verdwaas want die lelike eentjie verander om die moeiste swan. En ek sê spruikjes, is prachtig, en sy drukzak is my hand, en sê ek wens ek kom oor en kijk en daar danse mysie wat net soos een veeprinses leek met die glimlach so stralend begroet sy die hele gehoor ek sien toe de sprooikies van harte so bekoor en ek sê sprooikies lief lang Daar sy reenboog in jou oor Onthou jy nog die pakkie En die trawe in jou oor Spruitjes is prachtig En ek hou haar teen my vast Sy sê ek wens ek kon my door jou oor sien Ek wens ek kon my door jy hoë sien Sies Reineke van groep 2, waar vir ons gesing het en hy het gesing Sproetjies nou die volgende, as ek, as ek die naam Tammy sê, aan wie dink jylle sommer amma dadelijk? Ach nee, het lijk medicijne wil alweer nie, lekker saam speel nie, ja Uh, dan is dit Debbie Reynolds wat die mens aan dink natuurlijk uh, want sy het in die rooprent uh, wat sy naam Tammy is het sy die tragische verhaal van Tammy Banks gespeel wat weerds uh, ongeluk laat kom verwerk en gevolgelik word sy afgedank en toe sy terugkom by die huis en loop sy in op haar ontrouwe man vlug na haar maasehuis sy neem haar oma so motor en gaan sommer net op een spree, jy weet, vat die pad ok, haar oma dring aan ek wil saam gaan, sê sy <laughs> en uh, ja, die tweese ervaringe amper so, wat is daar een van somebody in Louise uh, maar in elk geval so uh, ervaringe wat onder ons is met die gerecht ook insluit en uh, dit hou die spanning hoog en al is het all is well that ends well Uh, ja hierdie roadprint en nogtans 'n happy ending ons gaan nou luister na Debbie Reynolds en die liedjie is van 1957 kan jy glo en ek het hierdie print gesien jo Timmy Hier kom ek ups is net 'n bietjie my, my ook nog pap <laughs> wat nog kan gebeur Tammy, Tammy, Tammy's in love The old hootie owl, the hootie who's to the dove Tammy, Tammy, Tammy's in love Does my lover feel what I feel when he comes near? Think that he could hear Wish I knew if he knew what I him go. The breeze from the bayou keeps murmuring low. Tammy, Tammy, you love him so. When the night is warm, soft and warm, I long for his charm. sê, dit was geweest Debbie Reynolds met die Likkie Tammy uit die rolprint met die selfde naam. Ok, ja, ek weet, die klank is nou weer af en hy traai sy best oh, daar so sê die weerskielik weer aan. Ok, encoding. Ja, dit maak een mens oeh, uh, hierna is Rudolf op, hy is op 6 uur. 6 uur skop hy in en is die program wat hy gaan gebruik is op spoed Ek hoop, sy syne is op spoed en ek hoop nie, ek het morgen probleme met syne nie. Ek twyfel, het is vrijdagmada. Hier is iets wat gebeur, hierdie tyd van die week. En, want morgen ochend, om 10 uur tot 12 uur, staan ek in vir Rudolf, dan uh, doen ek sy program van uh, waar oor gaan het. Het is iets met breakfast. Het is een uh, branch. Saterdag branch. En uh, dan kan ek instaan vir 'n uh, uh, vir Rudolph en uh, daai program vir julle uitsaai. Ek hoop die syne speel saam en ek hoop wel die program weet ek nou hy speel nou saam. Hy is uitgesort. Die syne is die probleem. En, uh, maar soos ek sê al is af. Die TV is af. Die al wat op uh, syne werk. Die TV, die uh, telefone, die Wi-Fi uh so ons hoop dus als mor uitgesoord en laat het nie weer op vrydag gebeur nie, dit het laas vrydag, dit was die groot probleem laas vrydag ook ok, ons kom by a man, hy is wat my uh, wereld, Cliff Richard natuurlijk, hy is Sir Cliff Richard hy is nie soma net Cliff Richard nie hy is as Harry Roger Webb Uh, op 14 oktober 1940 in Lucknow, Indië, is een Britse sanger, muzikant en acteur. Richard het sy uh, muziekloob in 1958 begin en presteer steeds. Uh, 1958, ik was toe 6 jaar oud gewees, shame. <laughs> hy sing vandag vir ons, een wat hy door die tijd al bekend gemaakt het, en dit is natuurlijk The Young Ones, en het kom uit die rolprent uit met die naam, The Young Ones. too little low while the flame is strong cause me may not leave the young ones very long tomorrow while wait until tomorrow This is song to be sung And the best time Is to sing it While we are Once in every lifetime Comes a love like this Oh, I need you you need me Oh, my daughter Can't you see Your dreams it Should be dreams together And the young hearts shouldn't be afraid together The Young Wins van Cliff Richard Yes jy, kom aan my lang pad ne? en uh, ja, ek sien Susan Jacobs daar van Amervoort jy is ook ingeskakeld en ek dink Louisa Heinzmeier van Kroonstad ek dink jy ook ingeskakeld ek hoop jy genee die program en die wat jy kan hoor maar uh, soos ek sê, die potgoois gaan na die tyd vir jy beskikbaar wees as jy dan na die hele program wil luister die uh, encoding van die uh, Uh, recording van die uh, potgooi, hy gaan daarom aan dwarsdeer, al is daar probleeme met die ander uh, syne en dinge wat uitsaai ok, nou ek het hier twee platen ek weet nie by wie ek hulle gekry nie miskien by die ou self, of miskien Hanlie, mis, het jy dit miskien vir my geseteerd, hy is die ou magiel Visser Um, um, um, wie is hy en uh, maar in elk geval hy het my twee liedjies, of ek het twee liedjies hier van hom in Afrikaans, en hy gaat hulle speel, het uh, klink vir my lekker, uh, lekker skierdans, lekker uh, skier plaas, uh, dat hy meel op die, op die uh, cement, of meel op die grond uh, type danse, hier kom my geel visser, en hy gaan twee doen, hy gaan die bokke so klokke Ja, daar jy hom, en die ander ene is Rebecca. Ok, lekker luister hier, kom hulle. dans daar so in die skie uh, miskie nog een reel dans ook, die stof, lad, lad die stof so maar in elk geval dit was Michiel Visser so ek sê ek weet nie waar kom my plate vandaan, ek sien hulle op my speellys daar het ek ek weet nie, ek het so idee, ek het self met die man gepraat en hy het vir my gestuur of uh, so nie het ek het by een van die ander omroepers gekry, maar ja ok, ons gaan aan een terwyl die syne hou gaan ons nou verder. En waar kom ons nou uit? Uh, ja, kom ons doen dit. La Bamba, Mexikaanse volkslied, oorspronkelijk uit die deelstaat, Werra Cruz. La Bamba is, ondek, uh, is gedek, dier tallet kunstenaars, vooral die Los Lobos, wie sy weergave die titelsnit is, van die 1987 rolplein La Bamba. Nou kyk, okay, kom ons luister na Los, uh, Los Banos, Eh indi laki labamba. La keri ana. Bam, La Bamba Los Banos, wat het gesing het, en jylle weet, dat uh, muziek is so universeel, ek weet, die ou syng daar, hy syng sy hard uit, en ek het nie een koe kon kloe waar oor hy syng nie, maar ek genie die muziek, en uh, al ken ek nie die woorde nie, Jy weet, al, al weet ek nie wat beteken die woorde nie, muziek is ek het uh, ek wil eindelijk gesê, die reg in die begin, toe ons nou, het ons geluister na uh, Days and Dawn, waar hulle vir die gezoom van die baie, nou daar, is het duidelik hoe die Afrikaanse humor uitkom, nie, hy, uh, jy weet, hy het, dat uh, die, die, die eeste twee, drie paragrafe, het hy in Engels gesing, en skielik, toe hy oorslaan Afrikaans toe, toe, lach die mense, en, jy weet, as hy, vir al daar, wat hy sê, uh, in die kakkerlakke lak, uh, uh, jy weet, hoe snaakser, ek uh, weet nie, Zuid-Afrikaans het een ander humor, eh, uh, Jy, jy, jy sal hoor die, die, terwyl hy Engels gesing het, het hy uh, ook sikke grapies daar aangemaak, maar niemand het gelag nie. En toe hy oorskakel Afrikaans toe en hy gooi hierdie grapies daar in, toe is die Afrikaners op vier en vlam. Ok, nou kom ons by een ou. Uh, baie, baie mense het hierdie Likkie al gesing en uh, niemand doen het soos hy nie. Ek hou van sy weer. Je weet, ek het die Likkie gekies, maar Uh, soveel kunstenaars wat ek uh, uh, om van uitgetrek het, en uh, toe sien ek, hey, maar hierdie oud sing hem kom ons door, en hy is toe happy, en sy ouders was Edward en Wai Witteker van Staffordshire in Engeland, en ek krijg die winkel as waar hulle uh, begin het, en die ouwe het toe een uh, moederongeluk gehad, en hy is daar in besteer, is, is ges, en hulle toe na Tika in Kina, Kenya, Uh, so uh, die weer was warmer daar en sovoort, uh, Roger het daar geleerd gitaar speel en uh, voor hy in 1956 ontslaan is hy die weermacht uit en hy is na uh, gaan studeer in Kaapstad kan julle gedood ok, uh, ons gaan nou omluister hoe hy ou en papa sim, dit klink nie soos sy genre nie maar hoor net hoe mooi syng hy hom. En ek hoop hy doen een bietje fluitwerk okey, want ek, hy is bekend vir sy fluitwerk. Hy fluit altyd so mooi vir ons. Kom ons luister. Roger Wittike, Oh My Papa. sê, luister daaruit flake, luister daaruit flake Roger, thank you uh, ja, hy het ons geëntertein met een bykie van sy fluitwerk ook huh? is dit nie fenomenaal nie soos hy in Afrikaans sal sê <laughs> ok dit is, uh, uh, wat is wat ek nou net gesê sy naam, Roger Wotika ok, uh, hier is uh, likkie van die boeresangers, kom ons gooi hem in hoekom nie, mooie meisies vrye bloemen lied dit is die, uh, so een medley van die lekkies. Kom ons luister. Mooie mesies, vrye bloemen Al die mesies wil ek soende, die nonna's op een reik, kijk hoe mooi is al vir my Gaan ek al die nonna's kreeë, sal ek aan snoertie reie, snoertie reie, paar aan Mooie mesis, frye blummen, All die mesis, vel ek sunnen, Se die nonne sopper re, Gei go mooie, svulfer me, Kan ek all die nonne streie, Sal ek hul an, slurk i reie, Slurk i reie, par an jaar. Mooie mesis, frye blummen, All die mesis, vel ek sunnen, over mee, kan al die naast reën sal ek verlaas nog in reën, nog in reën paar aan paar, drink die jokmans, nu jaar. Mooie meesies, vrouwe bloemen, al die meesies wil ek slongen. Mooie meesies, al die meesies, die nonnas operee, keek hoe um <tot of music> mooi is, vol vir mee. Mooie mesies, fraie bloemen, al die mesies wil ek zunnen, se die nonnas operee, keek hoe um mooi is, vol vir mee. Kan ek al die nonnas kreee, sal ek hulle slurk in ree, slurk par, Moi blumen, die jong mans nuwe jaar, mooi meisies bloei blumen al die meisies wil ek sonnen, send in onna soperre, kyk hoe mooi is kan ek al die onna skrei, sal ek hulle aan snukireie, snukireie par an par, die jong mans nuwe jaar, mooi meisies Ja, die ou, waar daar die hoofsangerkie is, met die skrulls te noor, sê mykie, ek geloof dit kan Gert Potgieter wees, of is ek verkeerd. Ek klink baie soos hy, maar in elk geval, ons gaan oor, en ons kom nou by een groep, hulle is genoem Survivor. Nou, die Eye of the Tiger is een liedkie van die Amerikaanse rockgroep Survivor, is vrygestel van een solo van hulle derde album, met die naam as het ook die thema lied vir die Rocky uh, Horror uh, uh, ja, Rocky Horror, nee hierdie een is Rocky 3 wat die dag voor die solo vrygestel is die liekie is vrygestel dier Survivor gitaarspeler Frankie Sullivan en die klaverboordspeler Jim Peterik en is opgeneem op versoek van Rocky 3 ster, skryver en regisseur Sylvester Stallone, natuurlijk Uh, en, en nadat Queen om die toestemming geweer het om uh, another one bites the dust te gebruik. Ja, hy wou dit vir, as thema vir die rolbreng te gebruik, toe sê Queen, dit uh -uh, is ons likkie die. Ok, Survivor, het Eye of the Tiger. The Tiger Survivor, hulle het vir ons gesing, vir die Rocky 3 rolbrek. Ek kom nou achter ees, ek het nie mooi gedink nie, je weet ek het verskillende speerlyste hier en ek het hierdie, vandag se anderstalige liekies, uh, wat nie Afrikaans was nie, het ek gaan trek van een speerlyse af hier, langs die pad, en toe kom ek achter, nou kom ek achter, dit is allemaal x -tracks of uittreksels uit rolprint, dit is rolprint uh, likkies, wat ek hier vir, Paul Kots, daar, van Professor Paul, van uh, Johannesburg, so skyns onder die Eiffel Tower, of, <laughs> is dit die, uh, wat is dit, die, die hertsogtoring, so skyns onder om, daar bly Paul, en hy het, nou die dag vir my, uh, een likkie wat uit, uh, The River Kwai uitgekom het, of so iets, ek weet nie, The Longest Day in elk geval, ja, dit is die rolprintse naam in elk geval, ja, uh, het hy vir my so lekkie gesteer, toe sê ek vir my, dit klink vir my nogal een damn goeie idee hierdie, om jylle uh, program op te stel, moet extracts uit, rolprinten uit, en ek sien ek is nou bezig met die speelluis wat ek toe, jy weet, maar toe, moet al die eh, uh, syne probleme en die programprobleme en al die dinge het ek nooit by hom uitgekom nie. So, ja, daai was I Tiger van Rocky 3. Nou, met die gevolg is, uh, ek ga nou vir julle brand new key, a key wat in 1971, 72, een nieuwe treffer geword het en is geskryf dier die country sangeres Melanie Safka. Dit was ook bekend as een roulooskeitsong, uh, ja, a brand, a brand new per een rolooskeits of soeets. Nou, haar uh, uh, uh, grootste treffer wat stuig tot nommer 1 op die balboot, Hot 100, enkelspelkaart in December 1971 en Januari 72. Melanie's weergawe van een brand nieuw key was ook in die 1997-90 rolprent, Boogie Nights. Nou ja, sy vertel dat sy brand new key in ongeveer 15 minuten 1 nacht geskryf het, en uh, het gedink dit uh, was nogal cute en oulik, so uh, soort ou 30 klank daan, en ek daarmee, ja, sal ek saamstem, dit het die jukebox type klank, uh, oké, okay, nou sy gaan self vir ons hulliekie sing Melanie Safke sing vir ons haar hierdie brand new key and the roll print was Boogie Nights. Oké, okay, sy het een splinter niewe sledel wat her roller skates go rastert by die Dit is wat ek wil gesê. Oké, okay, die volgende ene kom ook uit die rolprint uit. En, soos ek sê, ek het nou eers achtergekom. Hierdie is die klomp likies wat ek gekry het. Uit, wat uh, uittrek ons uit rolprint is, en dit is Say You, Say Me. Een likie geskryf en opgeneemd door Lionel Richie vir die rolprint White Nights, met die hoofrolle gespeeld dier Mikhail Bardyshnikov, so al, met ander woorde, dit is uitsluitlik dan, a groot a ballet a, type van a rolprint, en a Gregory Hines, dit het Richie's 9e nommer 1 treffer geword op die boelwoord volwassen contemporeire treffersluiste, die liekie het ook a Oscar en a Golden Globe toekening vir die beste oorspronkelike liekie gewend, in 2008 was die liekie op nummer 74 van die beste liekies, wat alle tyde op die billboard had, 100 grafiek aangeduid, wat ook die jaar was, wat die 50de jaar van die billboard sy bestaan zou herdenk. Ons luister na Lionel Richie die liekie, say you, say me. the way it should be Say you Say me Say you together Naturally Hi When you feel you lost your way you got someone there to say I'll show you Say you, save me Say it for always oh, That's the way to be gebeur no. say you, say me, uit een rolprint, uh, something white, maar in elk geval, dit was die themaliekie van die rolprint, die rom gesing, en, ok, ek het hier nou net een bykie nies vir julle oog gehad, ek sien ons al oor vijf jaar, nee, wereld, ok, Rudolf kom op zes hier, nee, en, uh, ja, ek weet nie hoe die tyd nou so skielik, U het my loos ook nog gaan staan, <laughs> so skielik hier oor vijf gegaan nie, maar in elk geval uh, hierso is net een uh, bikinis vermoore luister nou, hier is boodskap wat ek van Rudolf gekry het, hy is die hy is die uh, eienaar van hierdie stasi, hy is die stasi meester tot ons luister gauw wat hoop gaan goed aan jou kant my maat um, ek wil vir jou vraag is wel moend ek het jy kan dat vir my help met saterdagochendse uitzending tussen 10 en 12 Ek, het, uh, ek moet uh, my dochterse school vraag elke jaar vir my om hulle uh, atletiek dagse aankondigings te doen en uh, omdat sy in die school is dan doen ek dit nou as een bijdra vir die school dan hoef hulle daar maar nie iemand te betaal nie so so um, as jy uh, bereid is om my te help, sal ek het baie waardeer jy kan net vir my laat weet, dan uh, dat vat sy daar of na, baie dankie my maat, en wil biet lekker dag verder dan as hy, dit was Rudolf gewees en hy vraag my om morgen in te staan voor as gevolg daarvan, dat hy by die atletiek oi, mense, sal ek om nie wil rijden, laat hy maar uitsaai ek sal atletiek gaan doen voor hom <laughs> ja, dit klink soos een lekker lekker werkie daar eh uh, Nou, as die skole hier rond my hoor, en hier weet ek is beskikbaar, ek sal saam julle in die tankie kom sit, julle moet my net sê wat er kinders is, is, wat eerste, tweede en derde is, en ek sal al die aankondigings maak, en ja, in elk geval, <coughs> dit was hy. Ok, uh, kom ons speel uit. Hey man, ek is so die, die wat nou nog luister is bitter einders, ek weet uh, Annikie, Annikie Forrie, jy het gesê jy gaan ook inskakel, maar dit was gedierende uh, aftijdperk so ek weet nie of jy uh, geluister het toe ek uh, uh, weer hervat het nie maar het uh, lijkt me die, die syne gedrale self nou mooi so, uh, kom ons hou duim laat het door van hier af aan so sal gebeur ek gaan uitspeel, so kom ons maak het wat sal het wees ach ja, hoekom nie, die venterkies ek weet die oudsteenik in die koul of wat niekele sy nou die dag vier jaar ook kom ons luister na lentevrolikheid van die twee venter dochterkies en uh, ek sê vir julle, goeie naweek vir julle, lekker naweek goeie nagerus, kyk na die maan vanaan, dis lekker lekker vol maan uh, of nie, ek weet nie, maar hy is, hy is groot So, dankie julle sê, kom ons kyk amal gelijk na die maan. Ok, ek sê, tot ziens en tot morgenochtend met Rudolfse program, uh, dit is die uh, bransch, Saterdagbransch, sê ek vir julle, lekker slap lekker naweek, en uh, hier gaan ons uit met die venterkies.